السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي اكرمنا بحمل دعوته والعمل بتحكيم شرعه ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه المهديين الذين سارعوا في نصرة هذا الدين سيرا حثيثا وبعدا يقول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ya khuluqu ma yasha wa huwa ndugu zangu katika iman katika bayan ya leo nimeifungua kwa aya ya na suratu sura rum Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea uhalisia wa kuumbwa kwa mwanaadamu. الله سبحانه وتعالى اكاسema الله الذي خلقكم من ضعف أي من نطفه ضعيفه الله سبحانه وتعالى ndie amewaumbeni nyinyi wanadamu kutoka mana na hali ya قرطبي akafasira الضعف اي نطفه ضعيفه kutoka mana na ambayo ni maji dhaifu, maji matwevu mno kiasi cha kwamba mwanadamu hata kuyaangalia huwa mwili wa msisimka. Mwenyezi wataala Subhanahu wa Ta'ala akafafanua katika suratul Al-Mursalat al al al aliposema alam nakhluqu min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila kadari maalum je hatukuwa umbeni mimaa imahin kutoka namaji matwevu maji ambayo hata ukiangalia na kuyashika kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala atukumbushe sisi wanadamu asili hii kwa sisi tumeumbwa katika maumbile ya udhaifu jibu lake ni Allah subhanahu wa ta'ala katika sura at baada ya kutuambia fal linsanu insanu mimma khuliqa khuliqa mimma'in dafiqin angalie vizuri na kujitazama huyu mwanadamu ameumbwa kutoka manana nini khuliqa mimma'in dafiqin ameumbwa kutoka manana maji dafiqin kuruka na kuchupa yakhruju min sulbi wa taraib yanayotoka kati ya mifupa kwenye mgongo wa baba na mifupa ya kifua cha mama yakhruju min sulbi wa taraib kisha Allah subhanahu wa ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala huyo aliyemuumba mwanadamu hakuwa kitu huyu mwanadamu kabla hajaumbwa na Mwenyezi basi hili la kumregesha siku ya kiyama na kumfufua la kadiru. Mwenyezi ni mwenye uwezo Aya hii nimeitanguliza ndugu zangu hivi sasa ulimwengu unakumbwa na janga la COVID-19 Janga ambalo limetoa taswira kwa wenye akili halisi ya kwamba wanadamu ni viumbe dhaifu. Angalia jinsi gani dunia leo inavozungumzia virusi ambavyo kuviona kwake lazima upitie microscope. Darubini. Angalia ya virusi hivyo huwezo kuviona ni dhaifu mno kiasi kwamba haviwezi vikaishi hewani zaidi ya siku kadhaa bali ni masaa machache lakini angalia jinsi gani viumbe hivi leo vilivyopelekea dunia kwamba inapoteza watu sasa hivi tunazungumzia milioni moja na wameambukizwa na watu elfu sasa hivi yaelekea ya thamanini wa kwa sababu ya maradhi kama haya. Tumoomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sasa hapa ndugu zangu kuna dhihirika ule uhalisia wa wanadamu hata akijiona ana nguvu kiasi gani asili akumbuke kwamba yeye ameumbwa mimdhaafin. Basi ndumwa jaala mimbadi dhaf inkuwa kisha baada ya udhaifu huu mwezimu akampa nguvu nao ni ile marhala sasa ya kwamba ni barobaro. Baro. pumzi sasa za chemka, damu ya chemka katika kuchemka huku mwanadamu huweza wakati mwingine akalevwa na nguvu hizi lakini asli tunaambiwa tusilevwe na nguvu hizi tukumbuke asli yetu sisi ni wanadamu dhaifu Boris Johnson waziri mkuu wa Uingereza na tunapoizungumzia Uingereza tunazungumzia moja katika dola kuu leo duniani dola ambayo iliwahi pia kuwa ni dola supapawa katika zama za karne ya iliyopita lakini waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson pamoja na kuwa anamiliki madaktari anamiliki uwezo wowote wote wa duniani na akizungumza uzungumza kwa madaha na mataha kisha na kiburi alichofika pale kutoa karar zenye kudhuru umma wa Kiislamu lakini Boris Johnson leo hii yupo katika chumba cha mahututi yupo katika intensive care unit kwa sababu ya maradhi ya korona. dhaifu kwa hivyo janga hili limedhihirisha udhaifu wa wanadamu itupatie ile ibra ya kuwasisi sisi yule aliyetufanya kuwa ni dhaifu ni Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ndiye atakaye turegesha na kutuhisabu juu ya kile tunachokifanya katika dunia hii jambo la pili ndugu zangu kwa udhaifu huu wa mwanadamu inadhihirika vile vile chochote kinachotokamana iwe ni sheria iwe ni mfumo inayotokamana na akili za mwanadamu vile vile kitu kile ni dhaifu kama ni dhaifu basi kasoro kupatikana kwake itakuwa ni jambo la kawaida Korona imedhirisha hili angalia ndugu yangu msikilizaji Jinsi gani serikali nyingi ulimwenguni na hapa hatozungumzii zile serikali ambazo zime zenyewe uchumi wake ni uchumi ambao unasimamiwa. Tunasongumzia mataifa ya ulimwengu wa Afrika, kina Kenya, Tanzania, Uganda, kwengineko. Nchi ambazo uchumi wake wenyewe hutegemea juu, hutegemea juu ya madeni. Miradi yake ya ndani haiwezi kapelekwa ila kwa mikopo tazungumzia mataifa makubwa ya Ulaya yanayojipiga kifua siku zote kwamba ndio mataifa makubwa ya kuheshimiwa na yanayotoa maagizo yanakufuata ulimwongo mzima. Ujerumani leo hii imebidi ipeane mradi wa kujiimarisha kiuchumi unaofikia kiwango cha euro bilioni 150. Ufaransa ikatoa bilioni ni euro 300. Oh Hispania ikapitishwa kwamba lazima serikali itoe fidha ambazo ni kiwango cha euro mia mbili bilioni. Marekani anayeji fanya kuwa yeye wana billahi min dhalika ni Mungu ardhini anayetoa maagizo na kujiona kwamba yeye ni yeye leo hii baraza la senate lishapitisha economic stimulus package ya US i mean 2 trillion US dollar ati ni kukwamua na kujinasua katika uchumi eh, zao juu ya janga hili la corona swali ni kwamba ikiwa corona hii haijamaliza hata mwaka tayari watu wanazungumzia economic stimulus package je haijakuwa ni dalili ya kwamba mfumo wa kiuchumi wa kibepari wenyewe uko taabani kabla haujakuwa na majanga hakika ni mfumo dhaifu ambao kabla hata haujakumba na haujakumbwa na majanga wenyewe hudhihirisha majanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mathalul ladhina ittakhadhu min duni Allahi awliya kama thal al'ankabuti ittakhadhat bayta wa inna awhana albuyuti la la law kadu ya'lamun mfano ya wale ambao wanawachukua wandani watu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa wanachukua watu viumbe kuwafanya kuwa ni walinzi wa kweli kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye sisi ndio tunapaswa kumfanya kuwa yeye ndiye waliyu salihin waliyu ibadi Asema Allah subhana wa Ta'ala kama ni mfano wa mdudu yule boiboi etakhadhat baita alijifanyia nyumba yake ambayo nyumba ile haiwezi ikamnufaisha kwa baridi wala kumkinga na joto wala ukija upepo tu ha, nyumba ile yaondoke ya mbali Allah subhanahu wa ta'ala asema wa inna awhana albuyuti la baytul 'ankabuti law kanu ya'labun law watu wangelijua basi wangelifahamu kwamba hakuna nyumba duni zaidi Kuliko nyumba ya ankabote Lau watu wangelijua, wangelifahamu kwamba hakuna mfumo uliokoduni zaidi wa kiuchumi kuliko mfumo wa kiraslimali wa kibepari. Mfumo huu kwa kujalia kwamba uchumi nguvu yake ni riba, mikopo ya riba, watu kokopeshana kisha na kulipa merundiko ya riba. Huu ni udhaifu. Tume sallallahu alayhi wasallam akasema ar -riba wa in kathara fa inna aqibatahu tasiru ila kulla hadithi ipo katika musnad ya imamu Ahmad kutoka abdullahi bin Mas'ud sallallahu alaihi wa sallam akasema riba hata ikiwa nyingi kiasi gani hakika mwisho wake yapelekea suf yapelekea zero na haya uhalisia wake yajulikana katika haya mataifa ya Afrika ambayo maskini kabla ya hata janga la corona yenyewe chumi zao zina majanga tukizungumzia mataifa ya Afrika kwa mfano Kenya ambayo inajipiga kifuo kwa ndio the largest economy katika Afrika Mashariki ina deni la 6.3 trillion janga la corona lilipokuja ikabidi wamechanganyikiwa hawana budi ila waombe tena World Bank waombe tena IMF kupewa msaada wa mkopo wa shilingi bilioni 133 130 billion kama mkopo na atazilipa hizi watu hawaelezwi kitu wanachokielezewa wanachoelezwa ni kwamba dunia ipo katika tishio la la corona طبعا ni kweli tishio hili lipo lakini hii imekuwa dalili kwamba chumi zenu nyinyi wa bebari zimesimamishwa juu ya misingi duni misingi ambayo inahatarisha kabla hata ya kuhatarisha na corona mmoja katika wataalamu wa kiuchumi ambao msemo wake umekuwa ni maarufu sana kwa wanauchumi wa kibepari asema gold may as well created the universe but we mortals created paper money and risky banks asema Allah Mwenyezi Mungu ametuumba sisi lakini watu waovu watu wafu wabaya wakatengeneza system dhaifu ya fiat mani pepa za makaratasi na mabenki kuwa ati ndiyo mgongo na uti mgongo wa chumizao ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema kamathalil 'ankabuti ittakhadhat baytan wa inna awhana albuyuti laytul lankabuti law kanu ya'lamun ya leo mamlaka ya ushuru chini Kenya baada ya zile zinazoambiwa mikakati drastic steps ambazo serikali inachukua measures za kuinua uchumi Kenya tayari inalia kupata hasara ya 1.3 billion daily kwa sababu uchumi wa krestimali umejengwa juu ya kutoza watu ushuru kwa hakika ndugu zangu Mwenyezi atuhifadhi na janga hili lakini haya mambo yanavyoendelea amenyesungu atohifadhi zaidi lao korona itaendelea basi huenda uchumi ama mfumo wa kibepari ukatangaziwa mazishi yake wakati wote ule jambo la tatu ndugu zangu ambalo ni muhimu kuliashiria katika bayani yetu ya leo ya Ijumaa ni kwamba licha ya kwamba serikali za kidunia leo hii zimefeli katika kupambana na janga hili la korona. na kariri zimefeli kwa sababu janga hili limefichwa ukweli wake habari zilipotokea china serikali ya uchina ikaficha na kutishia maisha na kuwafunga wale raia ambao waliweza kwa mara ya kwanza kuelezea kwamba kuna mkurupuko wa maradhi ya korona. lakini serikali zikapuza katika mataifa mengine ya Ulaya na Afrika yakapuza viwanja vya ndege watu wakawa wana uhuru wa kutembea sasa janga hili limewapata warastimali katika hali ngumu lakini tuelewe maslahi ya wao, kwa wao yataathirika lakini hayatoathirika vile kama yatakavyoathiri mimi na wewe mtu wa kawaida siku zote the common man busata wale watu ambao the knee watu hoye ndio kila majanga ya kishuka, licha ya kwamba wataelekezewa tu kidole cha lawama kwamba hawajifungi hawa na yale maagizo ya serikali bali watawekwa katika mazingira duni lakini pamoja na haya watu wote hulilia serikali serikali serikali hii ina maana gani? Ina maana kimaumbile ndugu zangu, maisha ya dunia yahitaji usimamizi. Maisha ya ulimwengu yahitaji kuweko na nidhamu, na nidhamu haiwezi ikasimamiwa ila kuweko na daula. Hivi hivi ndugu zangu, Waislamu lazima wafungue macho hapa. Na wanadamu wote, ma intellectuals Mufakiruna, waelewe kwamba uislamu kama mfumo kamili wa kimaisha vile vile ulikuja ukalielezea umuhimu la swala la usimamizi bali ikawekwa katika cheo cha ufaradhi wa utawala kuwepo katika dunia hii ili wanadamu waweze kuishi chini ya nidhamu maalumu kwa sababu kunapokosekaniwa na usimamizi wa kiserikali wanadamu hawatokuwa na nidhamu mwenye nguvu atamaliza yule mnyonge na mnyonge naye atafikiria kumlaani mwenye nguvu hivyo hivyo ndugu zangu wa Uislamu janga hili limedhihirisha wazi kwamba kwa hakika waislamu wana yukumika katika kuisimamisha daula yao ya khilafa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika maisha yake ya maka miaka tatu alielewa hili from day one kwamba kwa uislamu ili uwe na ili ulinde ile baydhatul islam ili wanadamu waweze kuishi katika order ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala lazima wawe watakuwa na usimamizi wa kiserikali ndiyo ulinganizi wa sallallahu alayhi wasallam aka ukawa upo from day 1 kwa lengo la kuudhihirisha kutawalisha uislamu juu ya mifumo yote Allah subhanahu wa ta'ala akakariri haya akisema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda huda wa din al haqqi ala al kullihi walau wala ukerehal halkafirun. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anaizungumzia masuala haya ili kwamba hakika yeye ameameweleza ame uislamu ameleta kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uongofu na dini ya haki ili aweze kutawalisha uislamu kwa haya ndugu zangu kuna huduma nyingi ambazo kiserikali lazima zisimamiwe na serikali huduma ya usalama huduma ya afya huduma ya na huduma nyingi hizi huitwa zile huduma msingi za jamii tume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anayosimulia Abdullah ibn Muhsan al-Ansari asema man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yawmihi yoyote ukiwa akawa ana amani yuko secure fi sirrihi au fi sirbihi, yupo amani yeye nafsi yake ama sirbihi ay jamaa wa ayaleh yupo katika amani yeye na familia yake muafan fi jasadihi akawa vile vile ni mzima wa kiwiliwili indahu quutu yaumihi ana chakula chake cha siku yake faka anna ma lahu dunya basi nikana kwamba amekusanyiwa dunia yote bihadha athriha ay kama alivyosema alqari bihadha athriha ay bitamamiha katika uh, zote basi kama amekusanyiwa, na Allah subhanahu wa ta'ala tume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kulielewa hili swala afya ni yani, swala muhimu sana akawa, akatunasihi sisi umma wake na kutuamrisha kwamba Salullaha al afwa wal afia hakika muombeeni mwenyezi Mungu usamaha na uzima fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al yakin min al afia hakika hakuna yoyote alopewa baada ya kupewa yakini jambo zuri zaidi kuliko afya hapa ndugu zangu ni muhimu kuitekeleza hadithi hii ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam ya kulinda afya zetu kwa kutojiingiza katika mazingira hatarishi ya kufikia katika mambo kizi. Kwa hivyo ni muhimu tujifunge na maelekezo na ile mikakati. Kama mtu hana shughuli za dharura uh, mitaani au uh, katika ka, nje basi ni au abakie zikuru Mwenyezi Subhanahu wa taala, ndani ya nyumba yake. Huu ni wakati wa mtu kukaa na familia yake na kuweza kujadili mikakati ya kupeleka familia mbele na kuweza kujikita kue, e, zaidi katika mafunzo. Kuna nafasi kubwa sana ya kutumiwa hapa kufundisha watoto wetu majumbani tabia za Uislamu, jinsi ya Uislamu unasema nini. Ni aibu kusikia kwamba atti hii kasiu ama uh, hii amri ya watu kukaa majumbani stay at home leo imebackfire kiasi cha kwamba ati zile matatizo eh, au watu ku mizozo ya nyumbani ndio imezidi zaidi hii kuonyesha pia kwamba jamii ya kiraslimali pia imefeli katika kuunganisha watu kiasi cha kwamba mtu na, na, na, na, na, na mkewe ati kukaa pamoja nyumbani kwa muda mrefu inakuwa ni tishio kila uislamu waislamu hivyo uislamu umejalia swala la bibi na bwana au mume na mke ni swala ambalo kati yao kuweko na tranquility na atmanina, litaskunu ileiha kwa hivyo ni wakati mwafaka huu ndugu zangu kubeba familia zetu na kubeba mafunzo ya uislamu asa tupatilize nafasi kama hii ya kuweza kuziinua kiufahamu eh, familia zetu nikusaan kwa Uislamu nimalizie kwamba janga hili linaendelea kukumba dunia na ni kweli wala sio dhana na serikali zimekuja na mikakati ya kufunga misikiti Waislamu kwa hakika hatua hii haitupendezi wala haituridhishi na si sawa lakini kwa kuwa twaishi katika hala istikrah hii ni hali ya kutezwa nguvu hakuna budi ila kutii amri ya serikali inabidi swala za jamaa ziswaliwe nyumbani lakini pia kuna swala la jumua swala za ijum'a kuna swala ya jamaa na swala ya swala ya jumua ni kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza ya ayuha alladhina amanu itha ya min yawm al فصعوا الى ذكر الله وذروا البيع إن وenye waumini ulinganio wa swala ya jumaa bas nendeni haraka katika msikiti wanaviona wafiki ndugu zangu wamekubaliana wote kama alivyoashiria munye kitabu cha bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ibn rushd al-qurtubi akasema kwamba ittafaqa al-qul ittafaqa al-kullu kwamba wamekubaliana wanavyoni wote. kwamba sharti ya swala ya Ijumaa ni kupatikane jamaa. Lakini jamaa hii wametofautiana fukaha, juu ya idadi ya jamaa ile. Kuna wale waliosema atosha kuwa imamu na maamuma peke yake. Madhhabu haya ni madhhabia ibn Jarir at -tobari vile vile wengine wakasema la aweza akawa imamu mmoja kisha wafuani uh, wa swaliji wakawa ni watu watatu wanne kwa maana wanne kama alivyoashiria wa Abu Hanifa na alimamu Shafi'i رحمه akaashiria kwamba ni sharti Ijumaa iswaliwe na watu wa 40 lakini pamoja na haya wakakubaliana katika sharti ya pili Nayo na ni kwamba kuna ile sharti ya al yani ukazi wa mji bali pia na kwamba Juma lazima iswaliwe katika masri na ka, yali katika mji au katika msikiti maanae kwamba eh, kuswaliwa katika istithan katika hali ya istithan watu ambao ni wakazi wa mji hiyo ni sharti sharti ya pili iswaliwe na, uh, katika mji katika mji ambao kuna idadi kama ile na iswaliwe ndani ya msikiti Sasa hivi msikiti hatuwezi tukaswali hatuwezi kwa hivyo kuswali swala ya jumua msikitini. Kwanini, kwa nini? Kwa sababu serikali zimezuia. Na hakuna shekhe aliyetoa fatwa akasema watu waswali swala za jumua nyumbani, lakini swala za jamaa zinaweza zikaendelea. Tukut, maana tunaswali ya dhuhuri Kwa nini? Kwa sababu swala ya jumua ina yake kama vile vile swala la kusimamishwa daula ya Kiislamu kuna hukumu yake. Kwa hivyo haiwezi ikaambiwa vile vile kama tunavyosemwa, kama inavyosemwa kwamba simamisheni dola ya Kiislamu majumbani mwenu. Hatuwezi tukasema msemo huu sawa isemwe simamisheni dawa yani endeleeni na dawa ya kusimamisha uislamu ndani ya majumba yenu wala haina maana dola yasimama jumbani kwa kila mmoja asimamishe dola yake kwa vile dola zitakuwa ni ngapi sasa za uislamu na ile hali dola yatakiwa iwe moja kwa mujibu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha buyi ali khalifataini faqtulu ahara kwa maana wanapopewa kiapo cha utiifu khalifa wawili moja amepewa kiapo cha utiifu mwingine akadai kwamba nataka utawala tena huyu au wawe we unapotuambia kila moja asimamishe daula ya Kiislamu nyumbani kwake unamaanisha kitu gani kama unamaanisha kwamba dawa ifo nyumbani basi hilo linafanywa sala sallallahu alaihi wasallam kafanya ulinganizi nyumbani kwake lakini haina maana kufanya ulinganizi nyumbani kwake na maana mpaka watu wote wa nyumbani wakubali ndio watu upeleke ulinganizi nje ingelikuwa hivyo basi sallallahu alayhi wasallam alihalifu na yeye hakuhalifu bali alituonyesha kwamba dawa ni kweli lazima ianze nyumbani lakini haina maana iishie nyumbani wawezo kalingenia nyumbani watu wako wakakataa kama sallallahu alayhi wasallam pamoja na ufasaha alokuwa nao sallallahu alayhi wasallam ud'awa yake kakataliwa na maami zake lakini allah subhanahu wa ta'ala tume wake sallallahu alaihi wasallam akamamuru alingani watu wengine na hivyo hivyo ndugu zangu waislamu kama hukumu ya juma leo imesimama na hatuwezi kuisimamisha ndani ya majumba inamaanisha hukumu za Kiislamu ndugu zangu zina kila aina yaani eh, hukumu za Kiislamu kila hukumu ya Kiislamu ina njia yake maalumu ya utekelezaji ulinganizi wa Uislamu lokusmamishwa darul islam kuna njia yake maalum wala haiambiwi watu waanze wa -wa -wa tu akhlaki Walinganie tu masuala ya ibada yote haya ni sehemu ya watu walinganiane lakini njia maalum ya kusimamishwa hukumu ya utawala wa Kiislamu ni njia ya bwana Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam nayo ni ipi ni ile kwamba eh, sallallahu alayhi wasallam alijitokeza kaanza kubuni kundi kundi lile akalijenga kifakofa ili liweze ku e, beba ulinganizi unaolenga kugeuza rai ya yani kuweka rai safi ya Kiislamu iwe rai jumla uh, ni ya waislamu na ufahamu jumla ni waislamu kisha kaingiliana na kufichua vitimbi vya wanasiasa wa zamani zile na kutafuta nguvu kisha Allah subhanahu wa ta'ala nguvu sallallahu alaihi wasallam akasimamisha dola na hivyo ndivyo tarika ya kusimamisha dola ya Kiislamu nimalizia ndugu zangu kwamba hakika walimwengu leo kwa ili janga la corona wamehisi uzito wa serikali serikali zimepiga marufuku serikali zilipopiga marufuku ina maana vyombo vya dola vyombo vya usalama vikasimamia katika kutekeleza marufuku zile kafyu hapa sa, Kenya saa moja usiku mpaka saa moja, atakapatikana akihalifu kafyu ile anakwenda kinyume na kanuni ya serikali serikali imezungumza na ikatekeleza hapa ndipo umuhimu wa kwamba uislamu ndugu zangu vile vile huwa uzungumzwe na utekelezwe Sheria za Kiislamu hazikuja kama falsafa. Sheria za Kiislamu zilikuja ili ziwe, zikatekelezwa. Ndio Uislamu kwa ala mithal ikisema kwamba wala taqrabu zina wala msikurubie zina Haikutulia hapa, ikasifu kwamba innahu kana fahishatan wa sabila. Ikasifu Uislamu kwamba uchafu huu, zina ni uchafu na njia mbaya kuendea. Lakini Uislamu haukukomeka hapa kwa kwa, wafili, kwa wa pili Uislamu ukaelezea kwamba wakishikwa mabarobaro, barabara vijana wawili mke yaani mwanamke na mwanamume mwana mwana wakazini kawa si mafsil hawa hukumu yao fajlidu kulla wahidim min huma jalda wala ta'khudum bihim ma rafatan fi dinillah in kuntum tu'minuna billah Mwenyezi Mungu Subhanahu sema hawa mnapowashika wapigeni bakora moja wala musishikwe na huruma katika utekelezwaji wa sheria kama zile nani atazitekeleza sheria hizi ndugu zangu ikiwa hatuna daula. je ina maanisha tuzitekeleze majubali mwetu la huwezi ukazitekeleza sheria za Kiislamu hasa zile zinazohusiana na masala ya kuadhibu kuwa wahalifu kuwakata wezi mikono kuwa kusimamisha jihad na mengineyo haya yote yanahitaji daula huwezo ukisimamisha peke yako kama vile vile ikiitwa swala ya jamaa mtu akiswali peke yake haambiwi ame jamaa ni sharti awe na mtu mmoja mtu apele kama vile vile swala ya jum'a pamoja na kwamba wanavioni kama nilioashiria wamextalifiana juu ya miktari ljamaa. jamaa lakini wame, hai, wamekubaliana kwamba ni sharti iswaliwe kwa jamaa tena nyumbani hatuwezi tukaswali ya jamaa jum, jum, jum, kwa haya ndugu zangu Ramadhani inakuja twumume Allah subhanahu wa ta'ala japo Ramadhani hii kutakuwa kuna changamoto ikiwa korona itaendelea inamaanisha kwamba kwa msikitiko makubwa itabidi swala ile ya swala za tarawih kwamba iswaliwe eh tukiona na tukushuhudia msikiti imeimarishwa adhana wallahi jambo la pendeleza Qurani kisomwa, miskitini alhamdulillah jambo ambalo uh, tuliishuhudia katika Ramadhani zilizopita jambo hili huende tusilishuhudie katika Ramadhani hii kwa hivyo ni wakati vile vile tusipotee na Ramadhani tukaona kwamba labda turegee nyuma tumezuiliwa tarawe inaweza ikaswaliwa majumbani Tutaweza tukauisha siku zetu za ndani na Ramadhani tukasoma Qur'ani majumbani na tuka, katika mashughuli yetu tukamkumbuka Allah Subhanahu wa ta'ala na uende Mwenyezi Mungu akatulipa zaidi katika hali kama hii kwa sababu sisi ni viumbe ambao ni dhaifu na hapa hatuna uwezo ingekuwa kuna daula yetu ingefanya mikakati e, mizuri na ibada zingeendelea kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ijalie Ramadhani hii vile vile italeta utulivu inshallah na tuondolee kero hili la COVID-19 inshallah wa taala na nasa matajiri wa kisiasa namu ni mwezi ambao unaotokabili ni mwezi wa kutoa ni mwezi wa kutoa kwa tutowe tutoe sadaka tusaidie maskini asa ila ramadhani yetu iwe na baraka inshallah taala iwe ni kama ramadhani aliyofunga bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا